Книга Суддів Розділ 12 Зібралися мужі Ефраїмські І двигнулися на Цафон Та й промовили до Єфти. Чому це ти ходив на війну Проти синів Амона Та й не покликав нас із собою Ми спалимо твою хату Разом із тобою і відказав їм Єфта, «Я і мій народ тяжко ворогували. Сини ж Амона гнітили його тяжко. Він кликав вас, та ви не хотіли його рятувати з їхніх рук. Бачивши ж, що ви не йдете на підмогу, я одважив душу мою і рушив на синів Амона, і Господь видав їх мені в руки. Чого ж оце наступаєте ви сьогодні на мене війною?» І зібрав Єфта усіх синів гілеадських та й вдарив на Ефраїміїв. І побили мужі гілеадські Ефраїміїв тому, що ті казали, «Ви, ефраїмські втікачі, бо Гілеад лежить посеред Ефраїма та посеред Манасії». Тоді Гілеадії позаймали йорданські броди до Ефраїму, і як хто з ефраїмських втікачів говорив, «Дайте мені перебрести», то Гілеадії його й питали, «Чи ти не Ефраїмій?» І як той казав «Ні», то вони казали йому «Скажи, но, Шіболет». І як він казав «Сіболет», бо не вмів до ладу вимовити, то вони хапали його та й стинали на йорданських бродах. Так полягло тоді 42 тисячі Ефраїміїв. Правив Єфта Ізраїлем шість років. Коли ж Єфта Гілеадій помер, поховано його в одному з міст у Гілеаді. Після нього суддював над Ізраїлем Івцан з Вифлеєму. Було в нього тридцять синів, а тридцять дочок він видав на чужу сторону, а синам своїм привів тридцять дочок із чужої сторони. Правив він Ізраїлем сім років. Коли ж Івцан помер, поховано його в Вифлеємі. Після нього правив Ізраїлем Елон Заволоній. Правив він ним десять років. Коли ж Елон Заволоній помер, поховано його в в землі Заволонській. А після нього правив Ізраїлем Авдон, син Гілела, піратоній. Було в нього сорок синів і тридцять онуків, що їздили на сімдесятьох ослах. Він правив Ізраїлем вісім років. Коли помер Авдон, син Гілела, з Піратону, поховано його в Піратоні, в Ефраїм землі, на горі Амалекіцькій.